Kapittel 19 Och du, stem i en klagesang om Israels høvdinger, og du skal si, Hva var din mor? En løvinne bland løver. Hun la seg ned bland ungløver med manke. Hun alte opp sine unger. Og med tiden oppfostret hun en av sine unger. En unglöve med manke ble han, og han begynte å lære å rive i stykker byte Han fortærte till og med mennesker og nasjoner fikk stadig høre om ham. I deres fallgrav ble han fanget, og de ga seg til å føre ham ved hjelp av kroker til Egypts land. Da hun så at hun hade ventet og at hennes håp var gått til grunne, da tog hun en an av sine unger. Til en ungløve med manke gjorde hun ham. Og han begynte å gå omkring midt iblant løver. En ungløve med manke ble han. O han lærte etter hvert å rive i stycker bytte. Han fortærte til og med mennesker. Og han lærte deres boligtårn å kenne, og han herget til og med deres byer, slik at landet ble lagt øde, og han fylte det med lyden av sin brødling. Og nationer runt omkring fra provinsene begynte å sette sig imot ham og brette ut sitt nett over ham. I deres fallgrav ble han fanget.» Til slutt satte de ham i bure ved hjelp av kroker og førte ham til kongen i Babylon. De førte ham dit ved hjälp av fangstgarn, for at hans røst ikke mer skulle bli hørt på fjellene i Israel. Din mor var som en vinranke i ditt blod, plantet ved vann. Hun bar frukt og ble full av grener, fordi det var rikelig med vann. Och de ble til sterke staver for henne, ment til å være septere for herskere.» og dens raget etter hvert høyt opp blant grenene, og den ble synlig på grunn av sin høyde, på grunn av den store mängden av sitt løv. Men hun ble til slut rykket opp i heftig vrede. Til jorden ble hun kastet, og det var en østavinn som tørket ut hennes frukt. Hennes sterke av ble revet av og ble tørr. Ill fortærte den. Och nå er hun plantet i ødemarken i ett vannløst og tørstende land og ill begynte å gå ut fra hennes stav. Den fortærte hennes skudd, ja, hennes frukt, og det viste seg at det ikke var noen sterk stav på henne, ikke noe herskesepter. Dette er en klagesang, og det skal bli en klagesang.